Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wabarakatuh. Penjelahan tajwid seterusnya pada ayat yang ketiga surah Al-Adiyat. Muka surat 599. A'udzubillahimina syaitan rajim falmughirati subha. Falmughirati subhan falmughirati subha. Baik, yang pertama, fa' di atas bunyi fa' Bunyi tipis. Pastikan hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah. Fa' Kalau boleh, perut bibir bawah yang di sebelah dalam. Untuk memastikan sebutan huruf fa' lebih tepat lagi. Jangan sampai sebutan huruf fa' dengan melebihkan gigi ke hadapan kerana boleh menyebabkan huruf fa' bunyi tebal. Seperti fa' Fa' musti fa begitu dan pastikan huruf fa dengan makhraj yang betul bukannya dua bibi bertaut seperti fa fa begitu dua bibi bertaut lembut fa tak bertaut keras pa begitu ya pastikan hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah baik falmughi pada bacaan kalimahnya al almughi la alif lam qamariyah Alif Lam Qamariyah dapat dikenali dengan melihat Lam yang bertanda mati selepas Hamzah Waswal. Ini bermakna selepas huruf Lam yang bertanda mati itu, terdapat empat belas ataupun salah satu daripada empat belas huruf-huruf Qamariyah. Dan pada huruf Lam yang mati ada sifat Inhiraf atau uh, Tawasud. Sebutan agak bertempuh. Dan pada yang mati itu, lidah dibengkokkan sedikit. Dilengkungkan sedikit. Falmu. Dan bertempo. Tawasud. Mughi. Ghenya mati bawah. Ghi. Ia dibaca tipis. Walaupun ghenya huruf isti'ala. Namun bila dibaca dengan baris bawah ini, dia dibaca tipis. Mughi. Ghi yalah mat asli. Dibaca dengan dua rakat. Ra juga mat asli dibaca dengan dua rakat. Nama lain bagi mat asli ialah mat tabi'i. Ra ialah rak tebal. Rak tafkhim. Fal mugi ra. Tidak dibaca dengan ro. Berlebihan muncung. Hanya sekadar meraihkan bunyi tebal. pada ada huruf-huruf. Mugi ra bukan ro. Ra. Fal mugi ra tisubah. Sin, sin, suat depan bunyai su, bunyikan suat bukan sin. Suat ba sabtu depan mati depan suba. Suat tebal ba tipis. Pada ba yang mati ada sifat kalquala uh, sugro dengan lantunan yang tidak kuat. Ya suba. seolah Allah huruf ba berbaris di atas. Suat depan bunyai su, Sa, si su, istilah pada huruf suat. Dan pada bak, ada yang dan ada syiddah juga. Ya, dan bunyi dengan lantunan yang tidak kuat. Bukan subah, tapi subah, subah. Begitu. Kalqalah sugera atau kalqalah kecil. Yang terjadi apabila huruf kalqalah yang mati berada di tengah-tengah atau dibaca wasal. Begitu. Dan... Kaedah yang diajar oleh guru ialah membacanya seolah-olah huruf qalqal tersebut berbaris di atas. Baik. Halif ha dua di atas han seperti yang terangkan semalam. Diwakafkan dengan hukum man'iwab. Man'iwab terjadi pada bacaan wakaf sahaja. Man'iwab adalah spesies sehari sekumpulan dengan man asli Dan man'iwab terjadi apabila uh, baris dua di atas beralif seperti itu. Dimatikan kerana wakaf. Contohnya, ha alif dua di atas han. Baris dua di atas beralif. Buang satu baris tinggal dibunyi ha dua harakat Hukum man'iwal. Begitu juga dengan baris dua di atas beralif dengan huruf-huruf yang lain. Ia termasuk huruf hijaiyah dengan alif maksurah atau ya maksurah yang berbaris dua di atas. Kerana matiwad semuanya melibatkan baris dua di atas kecuali pada tak marbutah. Matiwad melibatkan semua berbaris di atas, baris dua di atas kecuali tak marbutah yang dimatikan menggunakan huruf ha Dan uh, pada Hamzah dua di atas an, ada yang beralif, ada yang tidak beralif. Yang tidak beralif juga dikira sebagai matiwad yang dibaca dengan dua rakat, bunyi a dua rakat. Dan tidak melibatkan tak marbutah yang berbaris dua di atas kerana furuf tak marbutah yang berbaris dua di atas apabila dimatikan akan dimatikan dengan hak sukun, ya, matikan dengan hak sukun. Jadi tukar tak marbutah sebut kepada huruf ha. Tidak seperti Hamzah dua di atas an yang dimatikan dengan adu harakat hukuman ayat juga. Baik kita semak hukum-hukum tajwid. Fatipis al-Mu al-Flam Qamariah, Mugi Ra ma asli ma asli Ra dibatut bal Ra tafkim, tisubah subah kalau la suhra kecil, kemudian han jadi ha, waqaf manaiwa doha rakaat. A'uzu billahi min rajim, falmugi subhan, falmugi subha. Sunanul azim. Mudah-mudahan beristiqomah pencerahan. Wallahu a'lam.